בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה, המשך, קע"ז. ברוך השם, יום ו, שבת, קודש ויקרא, תקצה לפרת קטן, ברסלב. רב שלום, לכבוד אהובי, הרבני הוותיק וחסיד המפורסם וכו' למורנו, הרב נפתלי נירו יעיר. ביום ביאתי בשלום לביתי כתבתי מיד מכתבי למעלתו על ידי הבעל הגלה. הוא בוודאי הגיע לידו. גם ביום ו' פיקודי שלח לו רבי שמעון ויינברג איגרת, ולא היה לי פנאי לכתוב בעצמי. וממעלתו לא הגיעה אני עדיין שום תמונת אות. הייתכן? נא, אחי חביבי, יזכור אהבתנו ויכתוב לי מיד איגרת, ביודיעני הכל בער היטב את כל אשר נעשה שם. ובפרט בעניין הקלויס שלנו, אם כבר נעשה איזה משפט באיזה איש מהם, או אם על כל פנים הפחידו אותם. ואם על כל פנים לא הוסיפו לפרוץ עוד איזה פרצה באקלויז הקדוש שלנו. יפרצם השם יתברך את כל הפרוצים בבניין הקדוש הפרץ על פני פרץ, זרועם תיבש, יפלו ולא יקומו. ועלינו עניים הנרדפים כל כך יעורר השם יתברך החכמיו העצומים ויצילנו מחרב מפיהם ומיד חזק ואביון. והנה להודיע מה שנעשה פה אי אפשר לבאר בפרטיות. ומאליהם יבינו איך הם מחורקים שינם עלינו וחושבים רעות בכל עת לעקור את עצמם מן העולם. וביותר עלי העני והאביון מורדף, בלי חסך המקום ירחם. אך עדן עזרוני רחמיו ונפלאותיו להציל נפש אביון כמוני מיד מרעים. ותהילה לכל חי, זה לי כמו תשעה ימים אשר אני יושב בביתי, ולא פגע בי חס ושלום להעז בפניי. אולם שלא בפני הם מבזים מאוד. והנגדים הרשעים והעיקר, משה ופה, חושבים ביועצים רעות בכל יום למוסרני. חס ושלום באיזה עלילות שקרים. השם מפר עצתם וקלקל מחשבתם. והנה תכף בבואי העמידו סנדלרים של רצענים בביתי. ומשה בעצמו פעל זאת אצל האדון הקצין ונתן לו ממון עבור זה. ועמדו בביתי מיום ה' עד יום ג', ראש חודש ניסן העבר. ובחמלת ה' הוציאו מביתי אחר יום ג' הנ"ל. ברוך שפטרני גם מזה. ואני וכל הנלווים אלינו, עינינו תלויות אל ה' בכל עת ובכל שעה, שיחמול עלינו, וישקיט הריב, ויעשה עמנו עוד לטובה, ויראו שונאינו ואבושו. יתר מזה אין פנאי להעריך, אך באתי לכפול ולשלש בקשתי לכתוב לי מכתב מיד, ולבאר הכל באר היטב, והעיקר בעניין הקלויז. השם ידבח ירחם שנזכה לגומרו בקיץ הזה הבא עלינו לטובה, ומעלתו יושב בה בשלווה ואשקט על התורה ועל העבודה, ויזכה לשמוע קדיש וקדושה וברוך הוא בקריאת התורה בכל יום ובכל עת, כראוי, בלי יסורים ובלבולים אשר סובל עתה. ולהשם הישועה, כאשר עזר לנו עד הנה לעמידה עד כה, כן יוסיף חסדו ונפלאותיו העצומים לגומרה מהרה בשלמות. והשם יגמור בעדינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו. ואף על פי כן תהילה לקל, סמכנו קצת בשבת העבר. אף על פי שהיה לנו בלבול קצת מהרצענים שעשו מלאכתם בביתי ביום שבת קודש. אף על פי כן קדושת שבת במקומה עומדת. אך המין ננחילנו ליום שכולו שבת, אז התגלה האמת לעין כל. וזה כל תקוותנו וחיותנו ושמחתנו בזה ובבא לנצח. דברי אוהב דבק מאך דורש שלום תורתו באהבה ומצפה לתשובתו נתן בן מורנו הרב נפתל יעיר, זיכרונו לברכה מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה חזקו ואמצו כי השם איתנו אל תיראום. ושלום לכבוד דודי ידידי הרבני הנגיד נרו יעיר ולכל הנגידים משם התומכים אותנו. ישלם השם פעולה המוטעים מזכורתם שלמה מאת השם כי הצילו הרבה נפשות מישראל. כן יוסיף השם חסדו לסבב על ידם להצילנו מהם ולהתגבר עליהם ויקוים בשונאנו קורא שחת בה יפול. רק מתפארים שיעלילו עלי חס ושלום אבל שקרא לה קאה. והאמת עד לעצמו ועצת השם לעולם תעמוד ולא יעזוב את חסידיו. ק"ח ברוך השם, מוצאי שבת, אור ליום א', צו, תקצה ברסלב שלום לאהובי, בני חביבי מורנו הרב יצחק נרו יאיר. עד אין אלון לא הזדמן לי עובר ושב לשלוח מכתבי אליך. ומכתבך בשבוע העבר קיבלתי על ידי מוסרי כתב זה, רב ליבלי, חתן רבי ראובן. והעבר אין. כעת אין קול חדש להודיעך, אך זאת אני מודיעך. ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים. שתהילה לקל בחסדו הגדול ובישועתו הנפלאה באתי לביתי לשלום. ותודה לקהל כבר שבת טיפו ברסלב, מי ימלל גבורות השם, מי יאמן לשמועתנו. זכרו היטב את כל הפחדים העצומים אשר יפחידוני החולקים. עד אשר רבים מאוהבינו, אנשי שלומנו, אמרו נואש, כאילו אי אפשר בשום אופן שאשוב לביתי. ועתה לכו חזו מפעלות השם נפלאות תמים דעים, כי באמת לא דבר רקו. כי זה אחד מגבורות נוראותיו של אדוננו מורנו ורבנו הנשגב מאוד. זכר צדיק וקדוש לברכה. מי פעל ועשה, קורע דורות מראש וכו'. ואם אמנם עדיין הם חורקים שינם עלינו ועליי ביותר, ורוצים למצוא חס ושלום איזה עלילה עלי, חס ושלום, אבל בהשם בטחתי לא יראה מה יעשה בשר לי. הוא המעזרני חיל וחזקני בעזות דקדושה, נמשך מתורת השם ותפילת השם, לבל אסתכל על שום פחד ולשוב לביתי לשלום. תהילה לאלוקי, הוא יהיה בעזרי ויגמור בעדי לטובה ויצילנו מחרב מפיהם וכו'. וקיווינו בהשם יתברך שנראה בהם אשר רצו לראות בנו, ואקוים קורא שחת בה יפול וכו'. ה. כי לא יטרש השם את עמו בעבור שמו הגדול. כי השם יתברך יודע האמת והאמת הוא אחד. ותהילה לקל מיום ביאתי עד הנה עזרנו השם יתברך, שדיברנו הרבה מתורותיו ושיחותיו הקדושות של רבנו. ובפרט מעניין התורה הזאת המדברת מאמת, שהאמת הוא אחד וכו', שהוא התורה אמר רבי עקיבא, כשתגיעו לאבני שיש טהור וכו', סימן נ"א. תהילה לקל דיברנו בשבוע עבר, הרבה מזה, אשרי אוזן ששמע, אשרינו, אשרינו שזכינו למה שזכינו לידע מרבי קדוש אמיתי כזה. רבי בעלמא דן, אשר מלמדנו תורות כאלה, השגות וידיעת אלוקות כזה, נפלאות כאלה. ורבי בעלמא דאתי, כי העיקר נדע שעם בחסדו יתברך, כל אחד כפי מה שסבל, ייסורים ומסר נפשו בשביל להתקרב לשמו ולתורתו הקדושה. המוליך אותנו בדרך האמת, המכניס בלבנו לקיים באמת תורת משה אמת, תורה שבכתב ובעל פה וללך בדרכי אבותינו הצדיקים האמיתיים. חבלים נפלו לי בנעימים וכו'. ואתה בני חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת. כי השם אלוקינו ההולך עמנו להושיע אותנו, אל יעזבנו ואל יצשנו. והעיקר לבל תתבייש בעצמך מפניהם. ויהיה מצחך חזק לעומת מצחם, ואל תדבר עמהם מזה כלל. רק תסיים לדבר אחר. רק מאליהם יבינו שאנו שוחקים מהם בעזרת השם מטבח. יבושו הם ולא נאבוש אנחנו. כי בעניין הקיבוץ הקדוש שלנו, אין לנו מה להתבייש מפניהם כלל. וכמו שציווה אדוננו מאורנו ורבנו זכרונו לברכה בעצמו, ואמר בזה הלשון: מה יש לנו להתבייש? בשבילנו נברא העולם. ואלו הדיבורים הקדושים והטהורים צריכים עתה לזכור מאוד בכל יום. יתר מזה אין פנאי להעריך יותר, ותכתוב לי היטב בעניין רבי שמשון מה רע על ככה לעמוד תחילה בעזות וקדושה נגדם, ואחר כך למסור להם כל הספרים. וגם הספר הנכתב, מה שלא ביקשו מידו. ומדוע לא חס על עצמו שזה הספר מוכרח לו מאוד את תכליתו הנצחי? אם אמנם בדיעבד, בוודאי התהפך הכל לטובה, אבל אף על פי כן הוא השכיל לעשו. ונפשי יודעת מאוד כי עדיין נפשו קשורה בנפשנו. אך מזה יכולים לראות את כלל המעשה הרע הנעשה תחת השמש, ואיך אורבים על כל אחד כל ימיו, ואפילו כשמפיל ומרחיק את אחד, הוא מתגבר ועורב עליו להפילו ולהרחיקו בכל פעם יותר. מה נאמר, ברוך השם אשר היה בעזרנו ובצילנו, מטעותים ושטותים כאלה? מה נשיב להשם כל תגמולוי עלינו, אשר זכינו להיות בחלקו הקדוש? אחזתי ולא ערפנו. וגם את זקנה ושיבה אלוקים, אל תעזבנו וכולי. דברי אביך מצפה לישועה, נתן מברסלב. שלום אמר לכל אנשי שלומנו באהבה רבה וכימתן עזיזה, כמאז ומקדם, כי ברית אהבתנו לא תופר לעולם. מים רבים לא יאכלו לכבות את אהבה וכו'. אם יתן לי את כל עון ביתו באהבה בוז יבוזו לו. ונא לכתוב לי, לי מכל אחד ואחד ומרבי מרדכי נרו יאיר מה עלתה בו ומרבי יעקב חתן רבי משה חיים דיינה ואחיו רבי אניך ומרבי איצי בן רבי אברהם דב וגם רבי לוי יעקב ומבן אחותי רבי אייזיק נרם יאיר. וידעתי שאפילו המלמד מפיצ'יריה לא ניתק מאהבתנו. וגם רבי נחום עדיין אחוז בחבלי אבותות תאוותנו. מי ייתן שנזכה לחזור ולהתוועד יחד, לא למען כבוד חס ושלום, כי אתם רואים הכבוד שיש לי מכם, ואיך מבזים ומקללים את עצמם בשביל זה. רק למען כבוד השם יתברך ותורתו הקדושה, שנזכה לדבר מאמיתת התכלית הנצחי וכו'. ועל השם יתברך, ועל כוח תפילת זקן דקדושה נשענתי. שכל הקללות יתהפכו לברכות, ויקוים, כי לילת חינם לא תבוא. יקללו המה ואתה תברך. קמו ויבושו ועבדך ישמח. ברוך השם יתברך שיש לנו במה לשמוח, יש ויש. כי על כל דיבור ודיבור של תורתו הקדושה ראוי לכל מי שיש לו מוח אמיתי בקודקדו לומר, אלמה לאלעתנה אלא למי שמדה די. מכל שכן כשמתחברים שני דיבורים יחד. בכל שכן כשמתרחב הדרוש להלן יותר והולך ומתגבר כמעיין המתגבר, וכנער שאינו פוסק. מי שמע כזאת? מי ראה כאלה? בפרט נפלאות נוראות הצירופי אותיות אשר לא נשמע כזאת. מי יפאר? מי ייעדר? וקצת אתם בעצמכם מרגישים איזה נעימות. והמותר? תאמינו לי אשר השם מאיר עיניי להרגיש איזה חלק מנעימות העמקות שבתורתו הקדושה, העולה עד אין סוף. ויורד עד אין תכלית. וגם אנוכי רואה בעיני שכלי ואני מאמין באמונה שלמה, שעדיין לא התחלתי לידה בתורתו הקדושה טיפה מן הים הגדול, ואי אפשר לדבר בזה כלל, כי הוא לכל חד כפום מדה משער בליבה. אך מריבוי המניות והעדיפות שמתגברים להעלים חס ושלום האמת לגמרי, לא יכולתי להתאפק מלהזכיר לאהובי ורעי מעט דברי אלה. ודי בזה להחפצים באמת, החושבים על תכליתם הנצחי באמת. אליהם תטיף מילתי כמים קרים על נפש היפה. חזקו ואמצו, חזקו ואמצו, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים להשם. נתן מברסלב. קע"ט. עור ליום ג' צו תקצה. שלום לבני חביבים הורנו הרב יצחק נרו יאיר. מכתבו קיבלתי היום, ובוודאי היה לי צער גדול מריבוי ההרפתקאות אשר עוברים עליו. אך תהילה לקל כבר הקדמתי לדבר עמכם הרבה מעניין אדם לעמל יולד, קצר ימים וזווע רוגז, ואיך כל העולם מלא ייסורים מההרפתקאות מההרפתקאות שונות. ואין לשום אדם במה לנחם את עצמו, כי אם במעט הטוב שזוכה לחטוף במעט הימים הרעים האלה. כי רק לזה נברא לסבול עמל בשביל התורה והעבודה. ואם אינו זוכה, סובל עמל בשביל גהנם חס ושלום. שעל זה הזהיר התנא במטותא מינייכו, להא תיר תותרת גהנם. מה אומר לך, בני חביבי, מחמד נפשי? כבר הרביתי לדבר בזה הרבה, וגם בשעה זו דיברתי מזה עם רב לייבליך, התן רבי ראובן. אך עדיין צריכין לדבר מזה ולזכור זאת בכל יום. כי אם אמנם כל מי שיש לו מוח בקודקודו יודע מזה, ובפרט החכמים, אפילו חכמי אומות העולם, מדברים מזה הרבה מאוד, שהעולם מלא גונות ומכרובות, וכל ימיו כעס ומכרובות, אך מחמת שאין להם נחמה אמיתית במה לנחם עצמם, על כן אחרי שדוברים מזה שבים להיבלתם ורודפים רק אחר הממון ואבלי עולם הזה. אבל ברוך אלוקינו שברנו לכבודו וכולי ונתן לנו תורת אמת, בזה יש לנחם ולשמח עצמנו. ואם אין אנו זוכין לקיים את התורה כראוי, כבר הקדים השם ידברך רפואה למכותינו, שזכינו לידה מעמיתת קדושת מעלת אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה. אשר מחיה ומשמח עצמנו בכל המדרגות ובכל העניינים שבעולם, כידוע לך בני. ועליו נאמר, אלמה למלכה וכולי, זה נחמנו ממעשינו, ומגודל לחיצת מוסר כתב זה, אי אפשר להעריך כרצוני ודי בזה. ומעיליך תזכור כל השייך לזה, ויהיה בעיניך כחדשים. ותיתן הודעה לעבר שהציל נפשך ונפש ביתך. ובוודאי הכל לטובה גדולה, ומעתה ישמרכם השם מכל רע, ישמור את נפשכם. דברי אביך, נתן מברסלב. ק"פ ברוך השם, יום א', שמיני, תקצה ברסלב. רב שלום לאהובי בני חביבי הרבני וכולי, מורנו הרב יצחק שיחיה. מכתבו קיבלתי עתה עם כלי יין גפן ושני זהובים מידידי הרב יעקב נאורייר. השם יתברך, ישלח רפואה שלמה לביתו, וכן ישלח רפואה שלמה לבתך תחיה. טוב השם לכל המכות ולכל המכרובים והמחושים כידוע לכם. כי אין לנו על מי להישען בשום דבר, כי אם על אבינו שבשמיים. בפרט בעניין רפואות כבר מונח כלל בידינו שלא לעשות שום דבר. כי כל מה שעושים קרוב להזיק ולקלקל יותר. על כן צריכים לסמוך רק על השם נדבך רופא חינם, רופא אמת ונאמן ורחמן. וכבר עזר אותנו הרבה בעניין זה ששלח לנו ולבנינו שיחיו כמה מיני רפואות לכמה מיני מחושים, בלי שום עשייה ועסק כלל, כידוע לכם. ואם לא זכינו לקבל מרבנו הקדוש זיכרונו לברכה, כי אם זאת לבד דיינו, כי הוא חיי נפשות. ואין להעריך בזה עתה. והנה אהובי בני חביבי, גם בכל המכתבים שכתבת לי בזה החורף לאומן אל קרימצ'וק, מערבי הצרות המרות שעברו עלינו בזה החורף, בכולם מצאתי תמיד הרחבות גדולות אשר החייתי את נפשי בהן. וראוי לך לשמוח בזה בימי החג הקדושים הבאים עלינו לטובה. כי החיית את נפשי במכתביך הנעימים וקיימת בהם מאוד מצוות כיבוד אב. השם יתברך ייטיב לך לעד, ויאריך ימיך ושנותיך, וייתן חיים ארוכים לכל יוצאי חלציך, חיים של יראת שמיים שיזכו ללך בדרכי השם באמת לנצח. מכל שכן אתה, החייתני בדבריך. ואם אמנם אתה עדיין צרותינו ובזיוננו גדול וקשה מאוד מאוד, אך בכל עת אנו רואים משועתו ונפלאותיו יתברך שלא עזב אותנו לגמרי. ואני ידעתי כל זה מכבר, ועתה אני רואה זאת בכל יום. וכבר הבטח, הבטחתיך שבקרוב תוכל להתפלל בכל מקום שתרצה. ועתה התהילה לקל התחיל צמיחת קרן ישועה, שהסכימו בפירוש להניחך לקנוס בבית המדרש. אם אמנם קשה ומר לשמוע כל זה, שנצטרך על זה הסכמה מהם, אחרי כל הרשעים והעבריינים שאינם מונעים להתפלל עמהם וכו', אף על פי כן, אדרבא, הנן גבוהותיו ונוראותיו יתברך, אחרי אשר שכבר ההתגאות והקטרוג על נקודת האמת כל כך, עד אשר רוצים בכל יום לגרשנו חס ושלום, וכן לגרש כל אחד ואחד חס ושלום. עתה מה מעשיך השם? מי מלא גבוהות השם ונפלאותיו וישועתו, אשר תהילה לקהל כבר שבתתי שלושה שבתים פה. והלכתי בכל יום למקווה תהילה לקהל, ולא פגע בי אדם. וגם אתה מניחין אותך להתפלל בבית המדרש. ולהשם הישועה והתקווה שיתהפך הכל לטובה, ויהיו הם תפילים ובטלים אליך ואלי. יבוא ישועי המה ואנחנו לא נבוש, כי אמת השם לעולם. ומגודל הנחיצה והתרדה אי אפשר להעריך, כי היום פנאו צריכים לחשוב על תפילת מנחה ומעריב, ובפרט על, על מצוות ברור חמץ. כן יבאר השם יתברך העץ הערה והשעור שבה מקרבנו, וכן יבאר ויכלב וישרוף ויעקור כל שונאינו ורודפנו חינם. או שנזכה לבאר החמץ מקרבם וישובו כולם אל האמת. ובזה חפצתי יותר כאשר השם יתברך יודע את לבבי. והנה פה אין חדשות, רק בכל יום חושבים מחשבות רעות על עצמם. <coughs> ועל שבת העבר בא חיים פייך, יימח שמו, וצעק היום בקול גדול על עצמו לעקור ולגרש את עצמו מן העולם. ועל שם יפיר עצתו ויקלקל מחשבתו ויהפוך הכל לטובה מהרה. וזאת תדע שבנפלאותיו יתברך העצומי זכיתי אתמול בסודת שחרית בשבת הנ"ל לרקד בשמחה. וזה נחשב לי לצמיחת קרן ישועה גדולה. כן יזקנו השם יתברך בכאן ואצלכם ובכל מקומות שאנשי שלומנו שנזכה כולנו לשמוח בשמחה הרבה אשר ברחמיו, עד הנה עזרונו להתקיים בין חיות רעות כאלה. כן יוסף חסדו ונפלאותיו, שנזכה להתקיים לנצח וללך בדרכי השם יתבאך באמת, כאשר הורה אותנו אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה. וגם את זקנה עזבנו עד זקנה ושיבה אל יעזבנו עד נגיד זרועך לדור וכולי. דברי אביך מעתיר עליך, נתן מברסלב. מה שנשתכח ממני לכתוב בסוף האיגרת. ביום הנקלויז עומדת על תילה, ולא הוסיפו בה פרצה, חס ושלום, כי נפל פחד עליהם. אך אף על פי כן עדיין לא נעשה בהם משפט. מרבי אברהם ורבי נפתלי נרם יאיר, כפי הנשמע ממכתבם, כבר שלחו העסק לקיוב. רבי אברהם ויינברג שלח לי בערב שבת שלושה רוב על כסף, והוא אוהב גדול לנו. גם הנגיד רבי משה פישל שלח לבית המדרש דשם. לבל יוסיפו לעוות, מכל שכן שלא יזיקו להקלויז, חס ושלום, כי לא יהיה אחריתם טוב מזה. וגם קראו עדיפ תת, היינו זה הממונה להעמיד החיל אצל בעלי בתים להכילם וכיוצא. וגער עליו להוציא החיל שהעמיד אצל רבי אברהם יצחק מאנשי שלומנו לאחיס. ורצו להוסיף עוד יותר, והיה לנו גדול מזה, כי הוא אביון גדול. וגער בהם הנגיד הנעל עד שהוכרחו בעל כורחם לסלק הסלט מביתו. ברוך השם אשר עזרנו עד כה. בעיר טירביצה בוער עתה המחלוקת מאוד מאוד, והרב רבי איציק, חתן המגיד זכר צדיק לברכה, ברח מביתו. ולאחד מאנשי שלומנו יכו מכת מוות, ונסע לשם דוקטור לעשות חקירה, ובחסדי השם יהיה להם הפלה גדולה על ידי זה. אך לעת עתה אנו צריכים רחמים רבים ולהשם הישועה. כל זה אני כותב אחר בדיקת חמץ, השם ידבח, יבאר הרע מקרבנו ויבאר כל השונאים והמתנגדים אל נקודת האמת. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה ובפרט לידידי המופלג, מורנו הרב יעקב נורו יאיר. קיבלתי השני זהובים וכבר ברכתי אתכם שתזכו לרפואה שלמה. ונפלאתי עליך ידידי על שנתעצלת להראות תמונת ידך אליי במכתב. האמת שאינך יודע מהיכן להתחיל. אף על פי כן לפתור בלא כלום אי אפשר. בה' בטחתי כי ברית אהבתנו לא תופר לעולמי עד ולנצח נצחים. מים רבים לא יאכלו לכבוד וכו'. חזק בני וחזק ותיישב עצמך היטב היטב. ותחשוב דרכיך ויסתכל ושים לבך היטב מה נעשה בעולם. את כל המעשה הרע נעשה תחת השמש. בפרט בדורות הללו בעקבות משיחה אשר חרפו איביך ה' וכו'. ואם אין דעתך לתקן את העולם את עצמך בוודאי תוכל להציל, כי הבחירה חופשית ואין שום מניעה בעולם שלא נוכל לשברה. אל תיתן שינה לעיניך וכו', ינצל קצבי מיד ותחשוב על דרכיך היטב, איך אתה יכול להציל נפשך משטיפת המים הזדונים של זה העולם. אם על ידי קריאת התפילות והספרים הקדושים שלנו, חס ושלום, אם על ידי קריאתם. זכור וישב עצמך היטב החילוק וההפרש שבין שני דרכים אלו. אפילו אם היו שאלו שני אנשים שווים, הקורע והקורא. מכל שכן וכל שכן שאנו יודעים מעט החילוק שביניהם, ויותר מזה ראוי לנו להאמין. כי אין מי שיקרא דף אחד מהם, כי אם כשיעבור עבירה גדולה תחילה, אך מנה לצלן. ואין מי שיקרא ויאמר עדת תפילה או לעיין בספר, שלא יהיה לו איזה ערעור תשובה נפלא מאוד, כי ידוע לכם קצת מזה. והיותר תדעו אחר כך אם תזכה עוד להתוועד עמנו ולאחוז בחבלי אבותות אהבתנו בזה ובבעל הנצח. נתן הנ"ל. קפ"א ברוך השם יום א' תזריע תקצה. אהוביבני מכתבך קיבלתי בזאת השעה, ותודה לקל כבר יצאו מבית האסורים אבי חיים מחבריו זה כמו ארבע שעות. ואת הנער הבליעל הידוע שהלכו אחריו בבוקר לתופסו. וביקשה אימון מאוד עבורו, ובתוך כך הבריחה אותו, ותפסו אותה בעצמה לבית האסורים. ועדיין היא יושבת שם, והתביעה כבר ניתנה. אך עדיין אין תשובה ברורה, כי אמרו שיחקרו אחר כך. יותר מזה אין כל חדש להודיע. טוב להודות להשם על העבר, אשר עדנה עזרונו הרבה ברחמיו עצומים, ולבקש הרבה להבה. שיפיל שונאינו תחתינו, כי עדיינם חורקים שינם כידוע לכם. השם ארץ שינם ובפיהם וכו', ויחניהם וישבריהם יפלו ולא יקומו. בנפשנו תגיל בה השם תסיס בישועתו. אשרנו שזכינו להיות מצד האמת מסיתרא דהימינה, ואין פנאי להעריך כי זמן המנחה הגיע. נגלה אביך המצפה לישועה נתן מברסלב. קפ"ב ברוך השם, יום ו, ערב שבת קודש, פרשת מצורע, התקצה, ברסלב. שלום רב, לא אוהבי תורתך ידידי כנפשי, הרבני הנגיד הוותיק וכולי, מורנו הרב דוב בר, נרו יאיר. עם לכבוד בניו היקרים ולכל יצאיך על הציו, הרבני הנגיד הוותיק, מורנו הרב צבי הירש, נרו יאיר. ולכבוד בניו היקרים וכל יצאיך כולם יעמדו על הברכה, חיים ושלום, וכל טוב לנצח, אמן, כן יהי רצון. כבר שלחנו לכם שני מכתבים מגודל צרותינו, ונפלאתי מאוד מאוד על אשר אתם, כמסתיר פנים ממנו, ואין אתם בשביל דבר. הודו אחי ורעי כי עדיין לא נשקת המחלוקת כלל, והם חורקים שינם בכל יום ובכל עת. וחושבים מחשבות ויועצים עצות רעות על כל אחד ואחד, ובפרט עלי לגרשני חס ושלום מפה ומכל העיירות חס ושלום. אגרשם השם ויעקרם. לולי השם עזרת עלינו, שעושה עמנו ניסים ונפלאות בכל יום ובכל עת. בעיקר הסיבה הוא על ידי שופטי המדינה, שאף על פי שהם מרבים בשחדים ובידינו אין כסף, אם כל זה השם יתווך מאחם ועוזר לנו לפעול במעט יותר ממה שהם פועלים בהרבה. בפרט שכולם יודעים שהאמת והצדק איתנו. אבל על כל פנים, גם על זה המעט אנו צריכים להוציא הוצאות הרבה כאשר יבינו מעצמם. כי על התביעה לבד כבר כלל אצלנו סך רב. ולפעמים צריכים להוציא עוד איזה הוצאות, כי לפתור בלא כלום אי אפשר. והנה באתי לביתי זה חמישה שבועות ואי אפשר לי ללכת לחוץ. כי יוצאים נערים ומקללים ומבזים אותי בכל מיני ביזיונות. וגם פעם אחת שברו חלון אחד בביתי בכל המועד פסח, והוכרחתי לשלוח אל האדון הגרנצ'יק, ותפס את הנער לבית הסוהר, ואחר כך השתדלו בתמוש המאופך לשמה ומשועה עם שאר המתנגדים, והוציאו הנער וחזר וביזה הרבה. ובשבת פרשת שמיני עבר היה רעש גדול פה, כי נכנסו נערים בני בליעל לבית המדרש שלנו, וקלקלו הדלת וביזו אנשי שלומנו. וכבר עשו כן כמה וכמה פעמים שנכנסים לבית המדרש שלנו וקוראים ומבזים הספרים הקדושים שלנו בפני אנשי שלומנו. ובשבת הנעל עמדו כנגדם אנשי שלומנו עד שנעשו הכאות ביניהם. ורץ נער אחד לאביו ובא אביו עם עוד אחד והיכו את אנשי שלומנו הכה ופצוע. וגם הלכו לאגרנצ'יק ותפסו את אנשי שלומנו ארבעה אנשים כשרים ויקרים וישבו כל השבת. וביום א', והיה רעש גדול. וגם חיפשו בביתי את רבי מרדכי מטפליק, אולי אין לו רישיון? ואחר כך לא נתקררו בזה ומסרו אותי בפני האדון הנ"ל. עד ששלח עם אנשי חיל אחריי, ורצו לתפוס אותי במשמר חס ושלום. ותוך כך סיבבו את ביתי אנשים מנשים וטף, עד שנתמלא כל הרחוב שסביב ביתי. והיה לי בזיין גדול אשר לא כי יסופר. והשם ידבר החסן ניסים ונפלאות, כי לא נמצא מי שילך בשבילי לאדון. כי כל הנגידים ובעלי בתים מצידם, ויש שאוחזים בלבבם ממי, אבל למטה צורר והנגידים בפועליהם, ומתיירים להשתדל בהצלתי. לולא איזה אביונים ואשת רבי שמואל ויינברג הלכו אליו וסגר הדלת, ולא רצה להנלחם לכנוס. אך בחמלת השם דחקו עצמם ונכנסו וטענו עמו הרבה, עד שנתקרר כעסו קצת. ואף על פי כן הייתי מוכרח ללך ולא לי דרך ללך מריבוי ההמון שסיבבו אותי. והוכרחו השוטרים לגרש במקלות את ההמון ולהכות אותם כדי שיהיה לי דרך. ובתוך דרך הליכתי בביזיון גדול כזה יצאתה בת בלייעל, מרים רייצה בטלקה, יימח שמה, שיש את ידידנו רבי אב אברהם ברשיחי, שנתהפכה למתנגד, למתנגדת גדולה מאוד מאוד יותר מכולם, וביזתה אותי ברבים בחירופים גדולים. ואחר כך נכנסתי לאדון הגרנצ'י כנ"ל, וביזתה אותי גם בפניו. וזה היה לי לטובה קצת, כי האדון הנעל ואשתו ביזו אותה וחירפו אותה על שהיא חצופה כל כך לבזות זקן כזה, ויצאתה מהם בביזיון. ועתה מאליכם תבינו גודל הצרה והרעש והביזיון שהיה לנו לכולנו, ובפרט להצדק את מעת עדל תחי. וגם על זה הוכרחנו להוציא הוצאות לעכב ולפייס האדון הנעל, שלא יתפוס אותי במשמר כאשר אמר לי תחילה. ואחר כך, במוצאי שבת, הוכרחנו לכתוב פרנשניה, וביום א' הוציאו את כל האסורים שלנו, והיו בהם פצעים, וציווה לעשות תחבושת, אצל הדוקטור, וגם על זה הוכרחנו להוציא הוצאות כאשר יבינו בעצמם. ואחר כך היכו המתנגדים עוד אחד מאנשי שלומנו, אני ואביון. והוכרחנו ליתן לו עוד פרנשניה, ועדיין לא היה חקירה ולא משפט על שום פרנשניה. אך על פי כן מועילים הפרנשניאס שעל ידי זה נופל פחד עליהם, ולולא זאת היה הרוגים אותנו בפרהסיה חס ושלום, כי כבר הותר דמנו כמפורסם. אחר כך נתקבצו המתנגדים ביום א', וקיבצון את דבר רעה גדולה מכל המוחסנים, ונתייעצו מה לעשות לי. ונסכמה עצתם, ושיחדו את האדונים, שעקבטלה ייתן פרנצ'ני עלי, שנודע לו שאני נביא שקוראים אצלם סניגל, וגם שיש אצלי התקבצויות ועוד מסירות. וכבר נתן החוקר כתב כזה משטרה, ורצו שגם הקצינים יחתמו על זה. ומאליכם תבינו גודל הרעש והפחד והצרה שהיה לנו, עד אשר לא קמה רוח באיש מאנשי שלומנו. ובחמלת השם שלח השם דיבורים בפי ידידנו רב שמואל ויינברג ואשתו. ודיברו הרבה עם הגנצ'יק עד שעיכב את ידו מלחתום עצמו מיד. וגם עם הסטראפצ'יק דיברו קצת ועיכב גם כן. וכפי הנשמע לא שלחו הדבר לקמיניץ, אך עדיין אין אנו יודעים ברור הדבר לאמיתו. ובלבנו, ובפרט ליבי אכיל בקרבי וכו'. אהה חי ורעי, אי שמיים הביט ורו, אם יש מכאוב כמכאובנו, ואם יש ביזיון ופחדים כביזיוננו. ובפרט חיי תלויים מנגד בכל עת. ברוך הנותן לייעף כוח שנתן לי כוח ברזל לסבול כל זה. על כן, אחי וראי, מאליכם תבינו גודל ההכרח תשלחו מיד על כל פנים הסך שכתבנו לכם זה פעמיים. כי מאליכם תבינו שהוא סך מועט מאוד לפי החצרה הזאת. ואין מי שיעמוד בעדנו, כי כל הנגידים מתנגדים עלינו. ולא נשאר אצלנו כי אם עניים ואיזה בעלי בתים. וגם הם מתייראים מהצורע ומעשירים לעזור לנו. ואף על פי כן כבר הוציאו בשביל עסק זה הרבה יותר ממאה קרבליך. מלבד מה שצריכים להחזיק אותי בפרנסתי, כי קיפחו את פרנסתי מכל הצדדים. ומלבד מה שאינם נותנים לי ולכל עד ששת יומנו, לא קמח ולא מעות, חיתים וכולי על פסח. אף גם משה המאופח הנ"ל הולך בעצמו לקלקל הפרנסה והאחיות של כל אחד. לא יספיקו כמה יריות לבאר מה שעושה משה וכל המתנגדים לכל עד ששת וכל יום בעניין הפרנסה. אך על זה אין מסתכלים כלל. רק הם חותרים למסור אותי חס ושלום בכל מיני עלילות ומסירות חס ושלום. השם מפיר עצתם וקלקל מחשבותם, על כן למען השם אל יעקבו עוד וישלחו תכף ומיד על כל פנים מסך הנ"ל בלי תירוץ, למען לא יצטרכו חס ושלום חס ושלום, לשלוח בכפל כפליים, ומי יודע אם יועיל אחר כך. כי עתה יש תקווה עדיין להציל עצמנו במעט תוצאות. אך לפתור בלא כלום אי אפשר כיסוס מוכן ליום המלחמה ולהשם התשועה. ומגודל הצער והטרדה אי אפשר להערך יותר. ומובטחני בטוב לבבכם שאף על פי שכבד עליכם הדבר, תקיימו דברי בלי שום עיכוב. כי חלילה להתמהמה אפילו יום אחד, כי המתנגדים אינם שוקטים, והרשעים כיים נגרש. ואי אפשר לבאר גודל הניסים והנפלאות שהשם ידבח עושה עמנו בכל יום להצילנו מהם. אך אף על פי כן מסבב השם יתברך על ידי זה איזו סיבה קלה. והכסף יענה את הכל כאשר תבינו כל זה בעצמכם. ואין להעריך יותר לחכמים ונדיבי לב כמותם. למען השם אל תחרישו ואל תשקטו מלהתפלל עבורנו ובפרט עלי בכל יום להצילנו מהם. כי הדבר נוגע לכולנו. ובוודאי שמעתם מה שנעשה בטירביצה. וכבר נשמע פה שבא חוקר לאומן על הפרצות שעשו להקלוייסי לנו. ושתפסו כמה מהמתנגדים לבית הסוהר, והוכרחו להוציא סך רב כדי להוציאם על החבוט. אבל עדיין איננו יודעים בפרטיות איכו, אם כל הנ"ל אמת בבירור. ואף על פי כן צריכים עדיין ישועה גדולה שנצליח במשפט נגדם. השם ידבח ירחם. דברי אהובכם באמת לנצח, המצפה לתשובתכם, ושיקיימו מיד דברי הנ"ל, ומייחל ומקווה לישועת השם מהרה. נתן, בן מורנו הרב נפתלי הירץ, זיכרונו לברכה, מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, ובפרט לידידינו, כבוד הרבני וכולי, מורנו הרב יהודה נורו יאיר. אין צריך לזרזול להתפלל הרבה עבורנו, כי מבטחני שבוודאי הוא מעתיר הרבה עבורנו, והשם ישמע תפילותיו ותפילותינו. עד אל תחיה וכל יוצא חלציה והרב נורו יאיר וכל אנשי שלומנו פורסים שלום באהבה.